من تو تصویر تل احوال یرا الواحده یثنان و صفرایی قد یجد الحلو و المر ومنها بدیهیات مولانا داوان دینا داما سلا ذکر شیو حقایق الاشياء الثابته حقایق الاشياء ثابت کیا و ارم باگی بانه متحققت دی نو دو وړاندنګ نه نامه سلاجي کرشي وا چماتان چه کمال دی ده هغه مشتمل په ادریو قضیوبانه ادا خلاصه د متن العقائد چې حقایق ال شای ثابته ول علم بها متحقق ول عالم ب جميع اجزائه نو د تاریخ خبری دې ذکر کای چې د تاریخ خبره په درجه د موقوفه علی حکیمی د عام توګه باندې اثبات تانیا کای او توحید زکر کئی او نور صفات زکر کئی او دا غدره وارا خبری دا پا دیبانی موقوف تی ایو کی چکم دویم قضیه وانو دا اولا عالمو دویم قضیه وانو بی ها متحقق پا دی قضیه سر شو په سفستائیه او سفستائیه فرق سلاسا و دری فرقی وی عنادی و عندی دا غین وستو و لنا تحقیقا سر ولانا تحقیقا سره دی د ځان لپاره دلیل تحقیق ذکر کړاو او بل دلیل الزامیم ذکر کړاو دلیل تحقیق یا دلیل دا و چې د مقدماتو مقدماتونه مرکبه او جوړي چې هغه مقدمات هغه یقیني مقدميمي د پنځهم ادم مخاطب پنیز هم او دلیل الزاميه غا دليل تا وای چې رداست مقدماتونه مورکبه موالفي چې هغه مقدمات, مراکب اغا مقدمات اغا دا مسلمات مسلماتونه عند الخصم اگر که دای نه مړی خود مقابل د مسلماتونه نه نو دی دلیل تحقیقي او دلیل الزامي دواره ذکر کړیو دلیل الزامی چې ذکر کړو نه دا شي ذکر کړو چې تاسو نه تاسو کوم کنه پیر عائشه متحققه ده کنه ده توای نفی د عاشو متحقه نه ده نو چې نف د عشيو متحقاقه نهشي نو بثابتته شو نه چې ناف متحقه نه شو خو ن ی نف محق غ باتي من د الحقایت نه بیا مجببهجو زی راغله سره د وړاند د نفر را شووه نې دا, دا خبره انه انما يتم على النبيه غرض ده دی عبارتنا ارادی پدی مخکی دلیل حاصل دا دره ده درک چې صفات تایه خصوص فرخ دي او خبرو فقط دا تا چې کما خبر او کدا فقط په انادیو تعمید لیشي فین دی ان د انادیا چې ټول ځیننه تا اوهام او خیالات وای او د حقائق او اشیاء منکرین دي نو په هغه حال کو رد کېدل شي سو پوری چې دو نورې فرقی دي چې یو عین دی یل ادریری عین دی یل ادریو باندې رد نشي کېد زکا کته اندیو ته یو چې نه په متحققہ دک نه ده نو هغه ست پنځه خیال له زما پنځه زما خیال له حقیقت نفیل اشیاء نفیل نفیل اشیاء تا پني زمو متحقق هي زما پنيز بنئ يا ستا پنيز بنئ زما پنيز بې حقيقت کې سم نشته کلا دريو تو ولې متحقق ادد کنه دا هغه شکت دي زيس جوابو ندار کومه نفي او اثبات سره جواب ندار کومه نقيل اشياء متحقق ادد کنه دا هغه شکت دي ندا دليل پاري باندې نشي تا نو دا او قسم رد شپې معقب درې الزامی لیکن دې رد د ومونږ جوابو وککوو حاصل د دا جواب داره چې من به پهې خپل ردی ازامی کې منږ به په د خپل رد الزامی کې ی چې قووداتو لګو چې با د ظم ح قیودات بیا به په با رد تام شي من ب ک داس چې قووداتو لګو. چه دعا قویداتو نرستو و پا دیبان رد بیا سید تام مثلاً منگ بووایو ایسو فستاییو نفیل قطعا قطع بلا وهما او قطع لحاظ عن ال اعتقاد نفیل د متحقق دکا ندا منگ با دیتا داستیووایو چه نفی الاشیاء قطعا بلا وهم و بدون نل اعتقاد نفی الاشیاء متحقق دا کرنا دا که تیوی قطعا بلا وهم او قطع لحاظ عن ال اعتقاد نفی متحقق دا منگوی ایجابی جزی دربان را رہے تایس تو خود السل بھی کولی قائلہ ہے او دربان ایجابی جزی را او که دی چرتا ہوئی متحققه کا ندان چې نفس په نفس وره بیا اثبات راغی صورتین صورتین علاکله تقدیرین په دی باندې جای بجوزی راځي نو حاصل د دا جواب د عاشق شمنبه په دی کې چېن قیدات لګاو نمنګ وای چې ایسو فستای یو نفیل اشیاء قطعا بلا وهم وبدون الاعتقاد دا نه متحققه د کنده نو کا جواب پا نسی کیور کئی جایس بات تا مطلق زمانگ دیا او کا پیس بات کیور کئی جایس بات تا مطلق زمانگ دیا دوار او صورتو نو کا اثبات کیگی نو منگ با پکی دا قیدو نو لگو نو پا طولبانی با رچ شیشی تاموش نو دی نه د دلیل خَفِذِ نَئِ دَا خَبَرَاً نَهُ دَا دِلِل اِنَّا مَا يَتِمْ وَعَلَلَيْنَا دِ و اما اللادريہ ہر کی لادری پہ اګه خوشت کئ و اما اندیہ ارجو اندی پہ اعتقدون ما رمت ایتکم وشتل ک کم چداږی پ سوچ کرا شی وساګه وشتنه کئ نپایبان خطا میدل نی شی خو ما جوابو کچا ہوتا نیدل شی خو من غواسر ردی尔 دا قودات اوله سوال سوال دا کتاب دا علامه افتزانی دے تدد دید کتاب او د دید یوبل کتاب کې اشر مقاصد ده د دید او کتابونو په مابین کې فرات ده دلته کې فرمایي چ انه انما یتم علی النادیہ دلته کې فرمایي چ انه انما یتم علی العنادیا او اشر مقاصد کې فرمایي انه انما یتم علی العنادیا والعندیا دلته وی علی العنادیا او انکه فرمای چې علل عناديه ولا انبيه نو د دې د شرح په منځ کې مخالفت د دین ازم نورمای کرامو دوه جوابونه تړلی اول جواب دغه اعتراض نداري چې دلته کې تذکرې شیره د عناديه او انبيه پر خيره اکتفاءن علا فهم المستمع اکتفاءن علا فهم المستمع د جواب jawab ida ani tizilta kainadiye muqabil de laadriya kainadiye de ka muqabil ni no chela kainadiye muqabil shud laadriya no kainadiye indiye dwaala pa yow gas gas shud da dwaala raghla pakay kainadiye muqabil de cha da laadriya no che de laadriya muqabil jawab so kainadiye indiye dwaala si دو جوابون اول جواب دارش دا اندیای پریخی ری اکتفان على قهم الطالب على قهم المستمع على قهم المخاطب دو ان جواب دارش دا اندیای دا چا مقابل لی دا لادریو نو اندیای چا لادریو مقابل شی نو اندیاو ارکی پخبلا قالو از ضروریات منها حسیات والحسن قد یغلتو کثیرا کال احوال یار الواحد اتنین والصفرابی قد یجیدو لحنو مران ومنها بدیهیات قالو الضروریات غرزم شارح دادی دا عبارتنا دلیل ذکر کولی دس و فتاییو اگس و فتاییو ولی نمانی حقایتو په علم نہ منی مالا خبر لگا عام اکڑا او د تندهار فضلہ ادریالاندلیکل نو دد پنځبان خبره دا صرف دلیل د چاره د لا او ما ته دا, دا خبره ورخه کار کید د ټولو صفائی او د فار دلی شي وس صفائی دلیل وای د زان د پاره د کم خبره دلیل وای چې حقایق دا شاو نشته هر مور باندې متحقق نه ده د دلیله دلیل وای ذکر دا خبره دی مقام کې چهلم پدوه قسمت مره تفصیل د مقام دا ده چهلم پدوه قسمت مره یو علمي ضروري وي او یو علمي نظری وي علمي ضروري هغه علم توای چپواستی د فکری منطقي سرني حاصل د فکری منطقي سرني حاصل ترتیب د امور ته ور کی ضرورت ني دي توایي ضروري دوي علمي نظر علمي نظر يا علم توایي چاغه فکری منطقي ته احتياج لري او هغه علم حاصلي کي پسته ترتب د مقدمات نه و فس تراتب تر دليلنا ده مقدماتنا حسليه ده توائي علمي نظري لك العالم محدث لأنه متغير وكل متغير حادث نفل عالم حادث دلتك یا فالعالم محدث لأنه متغير وكل متغير محدث فالعالم محدث فس تراتب دليلنا او پس فکرې فکر چې چه حاصلی گی دی تاوی لیکی گی علم نظری نو اول تاوی علم ضروری آده بیم تاوی علم نظری دا علم ضروری د پار واقع سامنی وو اول قسم تاوی لیکی گی بجیحیات بیم قسم تاوی لیکی گی محسوساتا درہم قسم طویلے کی گی وجدانیات سنورم قسم طویلے کی گی فطریات اوپنزم قسم طویلے کی گی حدسیات شپاگم طویلے کی متواترات نو دا علمی ضروری سو اقسام دید واقسانتی اول تاویلے کی گی بڑی بیاتا دین تاویلے کی گی محسوساتا درین تاویلے کی گی وجدانیاتا سلورم تاویلے کی فتریاتا تینزم تاویلے کی بديهيات دته وای چې کله سړی ته څور د موضوع محمول کله سړی ته څور د موضوع محمول یا د صغرا کبراو کی نو عقل جزم باللزوم کی عقل جزم باللزوم کی دا بدیهی شی لکل کل اعظم من الجوز کل غټ د جزنا بعد تصور ما ان الكل والجز. یو صلحی تا تصور د معنا د کلو کې ادمان د جست تصور کې ناغه وي چې کول غټي د جوړنه دې ته ویل کېږي چې بدی دیار یور صلحی تصور د موضوع محمولو کې ا عقل جذمو کې فیصلو کې هیڅ دغه ته ضرورت نه نو دې ته ویل کېږي بلې یو واسطې د ورکې ضرورت نه نو دا بدی هياتي دوان کې سمي محسوسات هغه امورو توائی کبعد استعمال الحواس الخمسه الظاهره علم تراضی پس استعمال د حواس خمسه ظاهریونه اته ویلیکي مخسوسه حواس خمسه ظاهریه د پینځه دي یو ته ویلیکي قوای ذائقه ذم ته وی قوای شمع ذم ته وی قوای باصره سنورن ته وی او پینزم تاوی قوائی لا میسا نو ٹول قوائی سو دی نو کم زیزونا چه پستا استعمال دو قوائی خمسای ظاہریونا حسلی نو دیتاوی لیکی یہ محسوساتا مثال پتار بانے زمان علم راغی او و کس تا آواز مانے چه خیستا دے کنے دے زمان علم راغی چه دی سلی رنگ څنګه رے ما آتر بوئی کڑا ما اوسا کئی اوشے او ما لمس کوي اوشه چې دا نرم ده که ګرم ده نو د دې ډول کېږي محسوسات او دا محسوسات ده ضروری قسم دې د علمي ضروری او قسم هغه محسوسات دي زرم قسم تاسو مخې آیته ولیکي گی وجدانيات وجدانيات هغه امور توای چې پهسته استعمال د حواس خمسه باټریونه حصیلیږي پست استعمال د حواط خمسه په دنیانه حصیلیږي د توای وچ دانیات مثلا دیو سری الهن پره خبره چې بي انل جوون زماده لپاره جو او د هغه یا يا زته گهما يا لن دی وخت ز غمجن ما هم د فرح د سرور د سچري نو په دټورو چې چ هم رازیې تهویل کې کې دانیاته دانات هغه ووروي چې هغه پس ته استعمال د هوواې خص باینیا نه راي د تهویل کېږې ودانیاتهوج نو دا دان لکه څنګه چې بدیات کسم د ضروری دی او څنګه چې محوصات قسم د ضروری دی نو دا کاررن کې دانات د چا کسم دی پد سروره م مرتبہ کی فطریات فطریات هغه امور توای چدغه امور چې کم دلیلی ا کما واسطه دلیلی هغه لا تغیب عن الخاطر هغه د خاطر نه د سر لری کیږي نه هغه په خاطر کې ذهن کې الریډیو سره ای کدان شویلې نو فطریات هغه قزایا او توای چدغه قیا قضایا و قیاسات معاهای چه ده آغا چه ده آغا امورو ده غیر قضایا و چه کم قیاساتی نو آغا معاهای آغا قضایا و سری مثلا الاربعاتو زوجو اربعات زوجو دی ولی زکر دا منقسم بالمتصابین دی و کلو ما هادا چانو ہو کمچه منقسم بالمتصابین یا آغا زوجو نو اربعات زوجن. او شپ زوج د زګ دامون قسم متصویې او هرېمون قسم متصوی زوج د دا زوجدي. ته وج د زکه دامون قسم متساوی او نو مع د شانو وهده چې دوه زوجدي چبي زوج دي او تعلی زوج چې زکه دامون قسم متصوي لااخ دته کې نو تاونهپو ک ک فتراتته توي نو تانس به او تووا چې هغه او توواي چې د قضایو کوم تیاس تی هغه معهایي. اګه دې سره اي لا تغيب وانل خاطر لا تغيب وان ذهن لا تغيب وانل کوپړاي مستوه امانور هو مطلب دا رځګه در هېزم کې عمده قرغې هفتم حاضرې اګه داسې قزایې دادی کیاساته دې سره لې ودې ته سره لې کېږي فطريات د څوک اسما شو پنځم کې سم پدې اقسامو کې اګه سي شعرې اګه حسيات حسيات وي سورۃ انتقال دا مبادیو نه مطالب هوتا سورۃ انتقال دا مبادیو نه مطالب هوتا چې ذهن دارک انتقال کي دا مبادیو نه چاته اغه مطالب هوتا نو د دې تلیکي کې حدسیات په الفاظ ديګره حدسیات دي توي چې یو سره پکیاته او اوضاء د شیکي سوچ او فکر اوکي نغه مطلوب ته دفعه تن رسی هغه مطلوب ته څنګه رسی دفعه رسی نو ديته ویلیکي گحدسيات مثلا یو سړی پدی بورو جو برجونو کې آئے کې د قمر او د شمس او د قمر د دې پستیات او پاوضاو کې سوچ او فکر وکي تعمق او تدبر وکي ناغه ته په خپل لپه تلګي چې دې ټایم کې د انور پکم برچ کې ده بوکه رانا کین وته تپاتاله کی جنور پکم برت کرے دې ټایم کې نو حدسیات هغه دې تا وای سورۃ انتقال د مبادیو نه تا یا حدسیات دې تا وای چې سره پا اوځاو اب کېتیا ته نشئ کی اب اوځاو د شی کې څو کې تدبر او تفکر او داو کی نو دا غی نه رښتیا بیان چې کله ځهن سورۃ انتقالو کې ردیته سوې لکې دې ته حدسیات وای شپاګم کې سم نوغي ته وي تجربيات تجربيات هغه امور توایی چې هغه امور پسته پهلې مقررنه تجربيات هغه چا توایی هغه امور توایی چې هغه پسته پهلې مقررنه مآرض وجود تر راځي او پسته پهلې مقررنه حاصلېږي نو دیت څه لکې تجربيات لکه مثال په تور باندې جمال کوټه مستهله ده جمالکوٹای سڑی خیٹا خرابای دا تجربیاتو کیاو شیئره سمطلب یعنی دا رفیر مقرر دیر زلا سڑی دا خلکو دا خوڑا لی دا اوئی تا دا قسم نقصان شده نی دا اس تجربیات دا سیمی سال پتور بانه نور دا تجربیات غم قسم کم دیاها متواترات تی متواترات تا متواتر جمع متواتر هغه امر توای چې هغه د دومره خلکو نه را نه کړي چې لای تطور توافقهم علی الكذب چې تصور نشي کېدله د توافق ادا تواتو د خلکو علی الكذب په دارو غوانه متواتر هغه مرا هغه شي توای چې په دومره طریقې سره نه کړي چې قال دایز نه غني چې د خلکو بچرته دروغ ویلی. لکه مثلا بغدادو موجودن دا بغدادو موجودن دا زمون سره یو قضیه ده د قضا او دا دمر خلکو مونته را نقل کړي دا چې دا جایز نه ګڼي چې د خلکو بدروغ وي نه اگر کم مونګه بغداد شریف لیدل نه لري لیکن نمر کار دې چې خامہ خاصه المکۃالمکرمه موجودتن اگر کم مکه مکرمه په خپل مونته لینیو لیکن دمرہ مسله دا چې زمونږ په کلت یقین دې تشپه زکه دا دمرہ خلکو رانه قال کړی دا, دا خبره چې عقل جایز نه ګڼي چې د خلکو بدرو غويلي عقل ول جایز نه ګڼي چې د خلکو بدرو غوي نه زکه چې د مختلفو اماکنو خلک اده مختلفو مواضیعو زینو خلکا اخر دا ټول خلک په یو ټیم کې څنګه متفق شو په دې خبره باندې چې بس د مختلف ځای خلق تی مختلف قومون دی مختلف خلق تی و دا تول خلقم یو خبر اکی نمالو ما شو دا خبر اکی دا بس حقیقت دا د حقیقت خبر انا دا دیتوی متواتر او د دیجا مارا متواترات او دا متواترات لکه سنگ چه بدیهیات حسیات وجدانیات حدسیات فطریات او حسیات تجربیات هغه څنګه کسم د علمي ضروری ده نو د متواتراتم کسم د چاره د علمي ضروری نو تاسو په را راته وای وای هر کله چې علم پدوه قسمه شو توجه کوه هر کله چې علم پدوه کسمه شو پدوه یو ضروری شو وبل نظر او په ضروري کې وای د ټولو نه زیادت کوم وضاحت په علم حسی کې ده او کوم علم کې ده حسيات او کې ده په علم حسي هغه علم چې په استعمال د حواس خمسه او ظاهريونه ما را دی وجود تر راځي نو په دا کې سچې لري او په حسيات کې غلطی راځي په تا کې غلطی راځي او حسيات کې غلطی راځي وی علا تا را تا نگوری ده خبری تا احوال تا نگوری یرا الواحد دا اثنائی نی احوال سڑی یو شی دو اینی احوال سڑی یو شی دو احوال سڑی یو شی دو اینی ذکر دا خبر ده مقام که چه احوال پدوا کس مانه یو دسی کې دا سرگی کگی خو مجمع و نور کی کگلیچ نہیں مجمع نور کی کگلیچ مجمع نور دلتا دیکھا دلتا دلتا دار رسو بر عجبیہ با تفصیل کوم دا مجمع و سره یو داشتی دی مجمع و نور کی سیشی کجلی یو سر خلاف زکن افتر گی دیسی و تا تا گوری تو خو تا یو خکارے فی یو دلتا کگلیچ تین نو چی دلتا کگلیچ چی او دلتا که کو گوالے اگر تا یو شیخ هر کلا کوای باثیره چې هیڅ ظاهر دی اگر دومره غلطی کوي یو شی ورته سوخ کوي نو دا اخوای باثیرنه امان پورته شو د کوای باثیرنه شيشه پورته شو امان پورته شو دا قرانګه سفرای تړی تا ګورا اگر ته خوښ شي په تاریخ لګي بچا که اپٹایز یا بی بی وغیرہ دیاله هغه باندې تمام خواږه چیزونه څنګه لګي درخا نو امان د ځای کینا پورته شو بچانه پورته شو ایوازې دغه خبرې ندی بلکې نور خبرې مشته مثلا هم د غسر ګراوه خلا سړی په گاډی ګروانی نو وي ساکن از ما کود متحرک خکاری و متحرک گاڋی و ساکن خکاری دو چرواه نگند؟ اووی تا گورینه صده چه نو اگر که سړی مند په خپل پل ورته ور تا ساکن خکاری صور ور تا صخخاری اووی تا نگوری ته گوغلتا او آغا او دا غتا پترو تعجری سین پا غالبانه کم گواره ورد کال نیوی سوی دلورین و تا گوری یحصب هون زمان و ما آکانا او که بې قیات ک څنګه قرآن کې ده کنه یحسبو زمان او ما وې تدې تنه غوري سراب څه ته وې هه نه نه مفهم وای نو ما لری شي څه کوي طخه څه کوي کنه څهخه وبنخ کاری څهخه څهخه کنه لفتہ سرنیش دی کنه کوړی لفتہ بنای کنه زما دی لفتہ نه ما پره تا سرنیش ته تا سمې ځکه تا پوهه دې صحیح دی کنه ائته شه ګوګلوئ سم مطلب ادله دې صحکاري پرکوئ صحکاري پرکوئ او ته دې تا نه ګوري بوشه او ته کیشتای تا نه ګوري په کیشتای کې سړې روانې تړیا قبل سړې سړې تا صحکاري چې دې منډي وایي هزار ته بالکل ساکل نوکل استیت متحرك ساکن خاري ساکل او متحرک خاري نو صفاستايوي وي د ټون نه په ټولو کې ډیر زیات اجل البديهيات هغه هغه اېلم به حساسيږي پس استعمال له هوا سره اده هوا سره مان پورته شون نه نور وسکایږي چې د هوا سره مان چې شېشي پورته شي ها نو نور بیا لای شي نهاتې شو چې باغ باې به سره اعتما وکی شي نور باې خود د سره اعتماده کلی شي قالو دی از ضرورات من نه بعض نه ضروریاتو نه حثات کې اول قد یغلی تو کكثيره او ح قد یغلی کكثيرهتهقیق سره غه تېږې ډیر سوالدارره چې قد یغلی که قد چې په مزار داخل شي؟ او كثيراً دلات په قثرت کې قد یغلیتو پهقیلت کې نو دا خو جمعه بین متظارین شو عبارت کې قاغلیګوره نو قد چې په مزارارې داخل شي مفید د چا د تقلیل اوته او کې كثيره سر لکې د جواب دا قدی قد یغلی تو قد عمون الله موقین پررنګ قد هر وخت چې داخل شي په تقلیل دلاارت نه کوئ کله په تقلیل دلاارت کې او کله په تتحقیق دلاارت کې دوای جواب دل تکره کا قضیه غلیتو ظا غلطی دی کلا کلا غلطی خدا کلا کلا غلطین کثیرن دفی نفسه کثیره دفی نفسیه ذشرح نو کثرت په دوه یو کثرت ذاتیه او بل کثرت په نفسه یوه کثرت کثرت ذاتیه لکه مثلا زما دا ډیر دی نفیره سی ډیر دی راتری کټول دنیا ر ډیر دی هو نو دیتاوی کسرت تی نو دا قد یغلط آو یقینا دلالت کے پتقنیل بانے و کثیراً کرا کسرت کسرت تی نفسی او نرستے دی لان دینا کتو اطلاق الغلط منہم بناعن علا زعم الناس شتے کنشتے نکتا غرص دا ناکت سدے نکتینا نه فرصوال لا حاصل دا صوال دا دا دا مولانا سوال دارے چھ دی چی دلیل پیشکے نو چې وال چھ والحصو قدیہ غلطو کسیرا حص غلطیگی تو جو راکا حص کی گی نو سوال دارے چھ عنادیا خویوشی داشیاونا نمانی نو دی دا سنگوئے چھ حص غلطیگی دا حص غلطیگی بھی ایک چیز ہے وہ اشیا کے منکر ہے جب وہ اشیا کے منکر ہے تو وہ طرح کہ سکتے ہیں کہ والحصو قدیہ غلطو مولانا کو سوال پورا نشید د سوله کې دا هیڅ کیږي د څوارداري کې به خود سره سموني نکنه نو عینادی او څنګه وي چې هیڅ کیږي او عینادی او څنګه وي چې هیڅ کیږي غلطيږي اولادري خو زمونږ په کې شخص نه ولې دومره یتیمی خبره څنګه او کړي هیڅ کیږي غلطيږي دی وای نه دا اتلا کول غلطه منهم بناء على ذم النص واستصق پولیس خبره کو دا زمونږ پني دې زم سنشته کوستص پني هیڅ کیږي وي زمن پنيس کوې سم نيشته ودادي چته غلطي وای چې حث غلطي گنو بنا على زعمن تخلق بګومان وای زمن پنيس خو هي سم نيشته د موږ وبتاله خبري سم نه بس پرې ده کې سم نيشته هدا خبره دی مو سم نه ده يره پديجه تا سپون شوې يعني مطلب يه هے کې انہوں نے جواب دے کر اسی طرح و فرمانے لگے کہنے لگے وَالْحِسْتُ وَقَدْ يَغَلِتُ وَكَثِيرًا حِسْت بہت اوقات میں وہ غلطی کہتا ہے حِسْت تو سوال یہ ہے کہ وہ تو کسی چیز کے قائل نہیں ہے تو کس طرح اس نے یہ حکم لگا دیا کہ حِسْت غلطی کہتا ہے تو ناکت آ کر جواب دیا اطلاق وَالْغَلَتِ بِنَانَا الْعَظَامِنَّا صدیق اللوگوں کی حوالے سے چونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ حِسْت غلطی کہتا ہے تو اسی حوالے سے وہ کہنے لگے کہ وہ قد یغلی تو كثيرا دی خو اسم نمانی کانا یرے دی خو سمانی نہ هو دی وای چې دا حص غلطی کی یا بنا علی دعو ما تخلقو فمندانره کنن چې غلطی خلق خو چیزونه نمانی کانا نو چې دا خلق حقایق منی نو موږ دی خلق توایو چې ای مخلوقتا سو وای پټولو کې زیاد بدی ضروری کم شیده وی حیثیات نمونگو تایو استاد سپنیز والی حیث غلطی گی نسا تاستو گورینه یر الواحد دا احوال یر الواحده اسنین سفراوی تاستو نمانه وغیره وغیره دا خطول تاستو مانه استاد سپنیز وانیم تیشه خوری کل احوال لکا احوال خماوی احوال پسو کس ماره یا سترگو که یا نور و خبره دا یار غین 1 2 او صفراوی صفراوی دی بدن کې اغازو د غری کنه صفرا ده دم بل غم و غیره یو دم یو په کې ته صفرا صفرا چې زیاته بیا نو بیا سړیږي بیا زړه پیلېږي صفراوی ته ګوراکه دی چې د منډکې دی خوښ شه د معنی چې شېلېږي تریخ نو چې په دې کې داسې مسترا ده نو په نورو کې په طریقه اولاد سنم دخم اصلاح و صلی اللہ و